och skrattade expeditions och sa vi har tyvärr ingen sån där som du sa hör efter i cybehörsaffären på hörnet cybehörsaffär muttrade Pippi till Tommy och Annika när de kom ut på gatan där finns det inte så mycket vet jag hon slog dystert ut ett slag men till sist klarnar hon upp kanske när allt kommer omkring att spunk är en sjukdom sa hon låt oss gå och fråga doktorn Annika visste var doktorn bodde för hon hade varit där och blivit vaccinerad. Pippi ringde på dörrklockan. En sjuksyster kom och öppnade. "Träffa doktorn", sa Pippi. "Det är ett allvarligt fall, kolossal svår sjukdom." "Varsågod, den här vägen", sa sjuksystern. Doktorn satt vid sitt skrivbord när barnet kom in. Pippi gick rakt fram till honom, blöndade och räckte ut tungan. "Vad är det för fel med dig, ra sa doktorn? Pippi slog upp sina klara blå ögon och drog in tungan. "Jag är rädd att jag har gått och fått spunk", sa hon. "För det kliar på hela kroppen och ögonen faller totalt ihop när jag sover. Ibland nickar jag och i söndags mår jag inte riktigt bra när jag har ätit en tallrik skokrem och mjölk. Jag har rätt bra aptit, men jag brukar så ofta få maten i wrongstrupen och då får man ingen riktig nytta av den. Det måste vara spunken som säger åt mig. Och säg mig bara en sak, är det smittsamt?" Doktorn tittade på Pippis friska lilla ansikt och så sa han Jag tror att du mår bättre än de flesta. Jag är säker på att du inte lider av spunk. Pippi grep honom ivrigt i armen. Men det finns i alla fall en sjukdom som heter så, va? Nej, sa doktorn, det finns det inte. Men även om det funnits så tror jag inte att den skulle bita på dig. Pippi såg dyster ut. Hon nickade djupt för doktorn till Aljo och det gjorde Annika också. Tommy bockade och så drog de sig ut till hästen som väntade vid doktorns treårstaket. Inte långt från doktorn slog ett högt trevåningshus. Ett fönster i översta våningen stod öppet. Pippi pekade upp mot det öppna fönstret och sa: "Det skall inte förvona mig om Spunken finns där inne. Jag kvistar upp och tittar efter." Med raska tag klättrade hon upp för stuprännan när hon hade kommit i jämn höjd med fönsterrut kastade hon sig handlöst ut i luften och fick tag i fönsterbläcket hon hävdes upp på armarna och stäck in huvudet I rummet innanför fönstret satt det två damer och pratade gissa om de blev häpnade när ett rött huvud plötsligt stack upp ovanför fönsterkarmen och de hörde en röst som sa Jag kan undra om det finns någon spunk här inne de två damerna skrek till av förskräckelse. Kors i all sin tid, vad är det du säger, barn? Är det någon som har kommit lös? Det är just det som jag skulle vilja veta, sa Pippi hövligt. Oh, han kanske är under sängen, skrek den ena av damerna. Bids han? Jag skulle nästan tro det, sa Pippi. Det låter som om han hade präktiga huggtänder. De två damerna klamrade sig fast vid varandra. Pippi tittade sig intresserat omkring. Men till sist sa hon vemodigt, nej här finns ju inte så mycket som mörrhåret av en spunk. Förlåt att jag störde, jag tyckte bara jag skulle höra efter när jag hände sig viss gick förbi. Hon firade sig ner för takrännan igen. Sorgligt sa hon till Tommy och Annika, det finns ingen spunk i den här stan, vi ryder hem igen. Och det gjorde det. När de hoppade av hästen utanför verandan var det inte långt ifrån att Tommy hade trampat på en liten skalbagge som kröp på sandgången. Åh, oh, akta skalbaggen, skrek Pippi. De hukade sig ner alla tre för att titta på honom. Han var så liten, vingarna var gröna och glänste som metall. En sån vacker liten en, sa Annika. Jag undrar vad det är för sort. Det är ingen nollomborre, sa Tommy. Och ingen tordyvel heller, sa Annika, och ingen ek också. Jag önskar verkligen jag visste vad det där är för sort. Över Pippis ansikte spred sig ett saligt leende. Jag vet det, sa hon. Det är en spunk. Är du säker på det, sa Tommy tvivlande. Tror du inte jag känner igen en spunk när jag ser honom, sa Pippi? Har du någonsin sett någonting så spunkaktigt i ditt liv? Ja. Hon flyttade försiktigt skalbaggen till ett säkrare ställe där ingen skulle trampa på honom. Min lilla söta spunk, sa hon ömt. Jag visste väl att jag skulle hitta en till sist. Men nog är det konstigt. Här har vi jagat runt hela stan efter en spunk. Och så fanns han hela tiden mitt utanför Villa Villekulla.